Ontleder sê die bewerings van verkrachting teen Zizi Kodwa van die ANC kan tot verdeeldheid lei. Een politieke ontleder, Raaf Batekha, sê Kodwa is een invloedrijke persoon in die partij en nie net ‘n gewone lid nie. Die politie het intussen gesê daar is nog nie een klag van verkrachting teen Kodwa ingedien nie. Die ANC is een adjunct sekretaris generaal, het saterdag aan die media gesê, hulle die vrou wat die bewerings doen aangeraai om een klag by die politie in te dien. Die bewering is in 'n brief wat sy aan die kantoor van die ANC se sekretaris-generaal gestuur het. Die bewering steek kort daarop nadat die ANC se nasionale woordvoerder, Pule Mape, in 'n interne ondersoek kwait geskeld is van seksuele teistering, soos beweer word deur sy voormalige persoonlike assistent. Die parlementse se portefeulje komitee oor polisie sal vandag voortgaan om Robert Lekbraid se contract te bespreek. McBride, wat die hoof is van die onafhanklike politie onderzoekdirektoraat, sy contract van 5 jaar verstrykt donderdag. Die minister van Polisie, Pekke Tsele, moet redes verskaf waarom hy nie McBride sy contract gaan hernie nie. Tsele beskuldig McBride daarvan dat hy nie geskik is vir die pos nie, weens beweerde machtsmisbruik, onrealmatige aankope en aanstellings, as ook dat hy onrechtmatige gebruik sy maak van ‘n privaat onderzoeker. McBride, wat sy kontrak hernieuwel hee, sê die staatsdienstcommissie het om vry van al die beweerings en vraag dat die parlement die finale besluit moet neem oor sy kontrak. Die voorzitter van die komitee, François Beekman, sê hylle sal seker maak dat een degelike proces gevolg word. Die voorzitter van die eskomraad, Jabou Mabouza, sal vanochtend terugwees in die getuiebank van die komissie van onderzoek na staatskaping in Paktaan, Johannesburg. Mabuza het vrydag verduidelik wat geleid tot die bedanking van raadslede en die tigstappe teen voormalige uitvoerende hoofde. Hy het getuig dat George Sevolela gevra is om as raadsled te bedank, omdat hy nie sy belange verklaar het in maatskapie wat sake met die krachtverskaffer gedoen het nie. Een beer wat die tender by Eskom wou bekom, het sevolela se belange verklaar toe hy gevra is oor of daar enige verbintenisse met Eskomlede is. Mabuza het ook gesê dat wetstoepassers talle sake en strafrechtelike aanklag te onderzoek. Die directeur-generaal van die nationale thesorie, Dando Mogajani, sê die departement van openbare ondernemings is op die punt om ‘n model te finaliseer wat van hulp sal wees met staatsbeheerde ondernemings. Sy uitlatingsvolg nadat die minister van Finansies, Titum Boweni, in sy eerste begrotingstoespraak gesê het, versoeken het toegeneem vir die bevondsting van die S.A.L., die S.A.I.K., de N.A.L. en S.K.O.M. en ander staatsinstansies. Mbouwene het ook gesê van hulle vraag staatshulp net om met hulle dagelikse sake te kan voortgaan. Moguiani sê daar is die plan om staatsbeheerde ondernemings aan die gang te hou en vraag S.K.O.M. is van kardinale belang vir die landse ekonomie. Een energiekenner Ted Blom sê indien die voorzitter van die raad van Eskom, Jabu Mabuza, sy beweerde botsende belange bekend was voor sy aanstelling, sou hy nie die amp beklee het nie. Die getuienisleier van die Zonde Komissie van Ondersoek na Staatskaping, Vincent Maleka, het Mabuza vrijdag gevra oor die beweerings tydens sy getuienis voor die komissie. Mabuza het bevestig dat hy aandeel aandeelbesit in Sphere Holdings, een beleggingsmaatskapie, waarby een van sy filiale betrokke is by instandhoudingswerk op Eskomse stoomketels. Die EFF eis intussen Mabuza se bedanking. Blom het het bestempel as groot probleem, aangezien Mabuza se familie en sy vrou ook in die steenkoolbedrijf belange het. Die politie- en gevangenisvakbond Popcrew het die departement van correctieve dienste gevra om die werknemers van African Global Operations voorheen bekend as Bousasa in die licht van hulle likvidasie, by die departement aan te stel. Die maatskapie het om vrywillige likvidasie aanzoek gedoen, nadat FNB en APSA aangekondig het, dat hulle bande met die maatskapie einde van dees mank gaan verbreek. Die maatskapie is die afgeluwe paar weke in die sperveur by die zondecommissie, oor bewerings van wanpraktijke, bedrog en korrupsie. Die voormalige bedrijfsoos van die SIK en leier van die African Content Movement, Slaudi Motsuneng, het oud-president Jacob Zuma en die voormalige voorzitter van die ANC in Noordwest, Supra Malmapelo, gevra om lede van sy partij te word. Motsuneng het ondersteuners Durban toegesprek as deel van een veldtocht in aanluk tot die algemene verkiesing in mei. Volgens Motsuneng is die ANC nie meer as politieke partij relevant nie. 15 lede van die vakbond Nahu in die Vrystaat sal na verwachting vandag in die Landroshof in Blomfontein verskyn op ‘n aanklag dat hulle ‘n hofbevel oortree het. Hulle is vroeger by die Mateo Techniese Beroepsgerichte Onderwijs en opleidingskollege Se Heelsaad View -campus, campus aangekeer. Die provinciale voorzitter, Muketsi Napu, het die beweringsontken. Hy sê hulle lede is in hechtenis geneem terwijl hulle met n beskermde staking bezig was boeketsie is ook bekommerd, omdat daar onder die aangehouding is, bejaardes is wat kroniese medikasie gebruik. Die 6 verdachtes wat in hechtenis geneem is na een hoofdtocht en skieterei verlede week by een hoerschool Edenville High oost van Johannesburg verskyn van dag in die Landroshof in Jermiston. 4 verdachtes is verlede week in hechtenis geneem en nog 2 is oor die naweek aangekeer. 2 rovers is doodgeskiet op die toneel. Die verdachtes sal van roof die besit van vier wapens en poging tot moord aangekla word. Een woordvoerder van die politie, Kaj Makabele, sê die bestuurder van een taksiebesteldienst, wat beweer dat hy tydens die roofdog by die school gekaap is en nog een verdachte wat in Edenweil weggekryp het, is oor die naweek in hechtenis geneem. Die burgerlijke groepe in Nigeria het gewaarskie dat daar er aanduidings is dat die naweekse verkiesing ondermijn is vreens voorvallen van swak organisatie en geweld. Die burgerlike groepe wat die stemmerij gemonitore het, het tot disver 16 sterftes aangemeld, wat met verkiesingsgeweld verband hou. Die uitslaaf van die 120.000 stemlokale in 36 state word intussen afgewaag. Die Nigeriese verkiesingskomissie het sy tevreden uit uitgespreek oor die algemene verloop van die verkiesing hoewel daar vertragings was by sommige stemlokale wat nie betijds geopen het nie, stembriewe wat laat afgelever is en toerusting wat onklaar geraak het. Die regerende APC-partei van president Mohamedou Bouhari het die bewerings as ongegrond bestempel. Die APC-se voorzitter in Suid-Afrika, Paula Babarindi, sê dit is jammer dat die PDP die verkiesingskode skendt. Die Mexikaanse rolprint Roma het die toekening gewen as beste buitenlandse rolprint en die rolprint met die beste cinematografie. Die eerste toekening van die aand is oorhandig aan die Amerikaner Regina King as die beste ondersteunende actrice in die rolprint If Beale Street Could Talk. Die beste leaky toekening voor Shallow from a Star is Born is oorhandig aan Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rosamando en and Andrew Wyatt. Die Britse actrice Olivia Kalman het weggestap met die gouwe beeldkie vir die toekening as beste actrice vir die historiese komedie The Favourite, waarin sy die rol vertolk van die excentrieke, achtende eelse koningin Anne. Dit is die 45-jarige Kalmanse eerste benoeming en toekening. Die toekening vir beste acteur is onderluide luide oorhandig aan Rami Malek vir sy rolprint, vir sy rolverskoening as Freddie Mercury in die rolprint Bohemian Rhapsody. Die rollprint Green Book is as beste rollprint aangewees. Die Amerikaanse superhero rollprint wat oorzakelik uit zwart acties bestaan en wat opslag gemaakt het oor sy viering van Afrika en Afrika-Amerikaanse kultuur het drie gouwe beeldjies ingepalm vir beste kostuumontwerp, produksieontwerp en beste oorspronklike klankbaan. En dit is die einde van vanochtendse Diesburg. Kom ons luister na Hoe hou jy nog van koeldesplee voor ons by die temperature in die hoofsentra van die land kom? Nodig jy herstelwerk aan jou huis of piesgiet enige area in Gauteng. Wat jy met geete? Afvoerpype, stormwaterpype, rioolpype. By winkels. Of verjy jou oomkel nie op tonnie.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 9, 3, 6, 2. Onthoud jij nog die dag? Van wen, soms was al groot ons ons wijsheid en ons vraag, Na die lewe en die dood. Die dag was 40 volle ure, Die nacht was net een oog kort, En die was die meure om ons heen. At la sel so word, want hou nog die tijde, van liefheer, dron en bou, en die later terda zweie, om iets van alles te behul, Toch vreemd die tijd Die lewe is so bitter kort, Dat ons na al ons paaie, Ieder een weer Maar wees moet wort, Dat ons na al ons paaie, ieder en weer maar wees moet wat Verkeersboetes behels meer as een klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan een kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rijbewijs of motorlisensie hernie en die metropolitiese kan jou by padplekades lastigval om die boetes te betaal.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 men is dit reen of soonskijn vandag? Temperatuur vir vandag vir die hoofdcentra in die land, soos verskaf dier die Zuid-Afrikaanse Weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bewolk en baie warm met 'n minimum van 17 grade en 'n maximum van 32. Nelspruit, bewolk en warm met reen of donderbuie minimum 17 grade en maximum en maximum 28. Pretoria: gedeeltlik bewolk en baie warm met 'n swaar donderbui in middag, minimum 16° en maksimum 30. Johannesburg: gedeeltlik bewolk en warm met 'n donderbui in die middag, minimum 14° en maksimum 27. Vereniging: gedeeltlik bewolk en warm met 'n swaar in die middag, minimum 14° en maksimum 28. Stellenbosch: gedeeltlik bewolk en baie warm met 'n swaar donderbui in die middag, minimum 17 en maximum 33 grade Bloemfontein sonnig en baie warm met 'n minimum van 17 grade en 'n maksimum van 33 Kimberley sonnig en bloedig warm met 'n minimum van 16 grade en 'n maksimum van 36 Durban gedeeltelik bewolk en met 'n minimum van 22 grade en 'n maksimum van 29 wes Gedeeltelik bewolk en ware met 'n minimum van 20 en een maximum van 27 grade. Uppington, Sonnig en bloedig ware met 'n minimum van 19 en een maximum van 37 grade. Kaapstad, Bewolk en warm met een minimum van 18 en een maximum van 26 graden. Portelisebeek, Sonnig en ware met een minimum van 17 grade en een maximum van 25. En laast en Sutherland, Gedeeltelik bewolk en ware met ‘n minimum van 11 graden en ‘n maximum van 28. En dit is die einde van die nieuws en weerberig. Besoek gerust ons webverwe by www.fmstereo.co.za of www.netradio.sa.co.za waar die radios ook speel en jy met enige cellfone of rekenaar kan saamkuier. En loer gerust rond.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 En indien jy jou bezigheid na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak Corrie gerus en sy kan vir jou een webwerf bouw en jy kry een gratis domein levenslang met 2000 MB 10 e-postadresse en een gratis SSL securiteitsysteem op jou werf, so jy kan een winkelkie opzet en veilige betalings neem. Kontak haar op die webwerf met bouw van die kontakvorm of stuur vir haar e pos by Corrie by Unilab.co.nl Dit is c -R -R -I -E en die at-teken U-N-I koppelteken L-A-B punt C-O punt Z-A Wil jy boeken of e-boeken word ook gratis op ons winkel gelaai Contact Corrie vir meer besonderhede Haar Skype adres is Corrie punt Slabbert 3 Dit is C-O-R-R-I-E send s in die syfer 3 of stuur vir haar e-pos by corrie@unilab.co.za. Ek het jy boeke wat geproof of vertaal moet word, ons kan help. Selfs al wil jy jou boek in audioformaat op 'n CD bemark, kontak vir Cassie. By cassie@netradio sa.co.za. Dit is c a t h y en die teken netradio.sa.co.za Kan jou saam op die web werwe of met TNN, gaan volg ons om daar ook met enige cellfoon, Android, tablet, rekenaar, skootrekenaar, enige plek, enige tyd, wereldweit vanaf die hoogste bergspits of van jou huis of kantoor, so lang jy toegang tot internet het. Ek wil net weer noem,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 Geniet jou dag saam met ons met heerlijke muziek, wanneer daar nie levendige programme op die licht is nie. Die programrooster vir vandag is soos vol. Om 9.30 was die Nies en Weer saam met my Jelanda, Om 1.00 is Arlee met Afrikaans bly groot. 4.00 is Korie met Menslief, ek is lief vir jou. 7.00 vanavond is Oortdenking saam met Dr. Tini Eilers. 8.00 is Potpourie weer en saam met my Jelanda. Wil jy jou drom bewaarheid het jou passie uitleef om een radioomroeper te word? Contact vir Corrie, by Corrie, by netradio.sa.co.za En op hierdie noot groet ek jou. Geniet jou maandag saam met FM Stereo in samenwerking met netradio.sa. Ons speel uit met Verlief en Verlore van Janita Duplessie. Tot ziens! <totstuk> New Season Jewels, ontwerpers en vervaardigers, wat exclusive juweliers waren, reeds vir die afgelopen 28 jaar. Soek jy iets vir daarie speciale geleentheid, iets vir altyd, iets kostbaars. Sê dit met juvele, diamante en ander edelstele. Niks kan so mooi, so diep praat met die anderse hart as juist goud en silber en diamante nie. Moe vader soek nie. New Season Jules is net die plek vir jou. Kom besoek ons gerust by Ruiten Park Plaza, Kasebo 1, Ruiten. Skakel gerust vir die persoonlijke consultatie. Ons doen ook 3D-skets op aanvraag vir ons klihente. Ons voorsien al die diamante en edelsteene.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 und werper van eksklusiewe juweliersware met daai